termes de, de personnes qui sont suivies sur la côte Basque. Kostaldeko Centroa Akitaniakozena handi bada. Hemen Baionakopitaian jendea initz segitua da. Eta horien kopurua hemen datzen ari da. Hori eztborchasaz per hiterbat. Son l’hpital qui augmente ce’est pas une mauvaise nouvelle brut, en fait. que, bah, orai, gillego, zida edo hidiexatik hiltzen. Tratamenduak biziki efikazeak dira pozoin gutiagorekin, en fait, gero eta xinpreagoak ere Basquean gendegi ja goxe ditua da Et, Azkenian, de de de de gaiago de gaiago et nouvelles contaminations qui sont, euh, en tout cas des nouveaux découvertes Et badirela ere kontaminazio berriak bereziki gizon homosexualen artean iduriz asken denboraetan gehiago On a toujours J'ai l'impression beaucoup de contamination. Euh, il y a plusieurs euh, manifestations qui sont organisées euh, au centre hospitalier de la Côte Basse qu'il y aura. Animazio Frango Antolatua da. Baionako goizeko ama gontarik uh, lauak arte. Karikashvilian horbaita uh, jende pasaia hondia probablement le plus de monde dans l'hôpital, des gens qui viennent en consultation, voir des proches, ou, ou, ou même qui sont hospitalisés, et des soignants. Il y aura un stand d'information. Il y aura un stand d'information. Osagari langileak ere sentzibilizatu nahi ditugu. Tratamendu efikaseak euh, bali maditugu ere, beti kasu egin behar da, de eta detekzioak egin eta errepikatu behar dira. Huri euh, si euh, ospitalian eginenda eta aktivitateak proposatuko dira ere universitateko jantokietan il y a également euh, des actions qui sont proposées dans à la à la faculté euh, de Bayonne.